وكما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك عميد مجيد اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون يشهدون انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان ان المنافقون لا كاذبون صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث فيما رواه عنه ابو غريرة رضي الله تعالى عنه آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من أخان رواه مسلم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث آخر آية المنافق أرباح إذا حدث كذب واذا واذا وعد اخلف واذا اتمن اخان وفي خصله اخرى واذا خاصمه فجر ويقول في حديث اخر من كانت من كانت من كانت له هذه خصله من هذه كان منافقا خالصا حتى يدعها صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما قال تندار جماعه الله جل جلاله وجل سعنه para se gjithë është e lusim me sinceritet, shpertënor, me zemër që i badetet, edhe i badetet e sotit prej neve, edhe anë man e manë muslimanve, inshallah, kabull e bani rabbel alamin. E lusim Allah unë gjëllë në gjëllë në shenuhu që në punë të ti, në ordresat të ti dhe në ndalesat që i ka bojnë në Kuran i Kerim, të silët Muhammed Mustafa sallallahu alai në më njërë ma precize i ka spjegu në të bojnë vegele punës tonë, në të boj Dhe manë fund, Allahu Gjelle Gjelalu prej neve Në top, në të që ndrushëm të nabane dhe masë Manë fund prej neve, kabul të i banë Në e rrënë, në e rritë edhe të në japë Ditën e kiametit Ashtu që ishë nabane neve dobi për hirë Këti dinit manë për hirë, këti profetit për hirë Këti për nga merit manë Allahu Gjelle Gjelalu, u Gjelle Shanu gjithë U mbethën e ati e mbulof me rahmetin e vetë Në zdoven, në zdo moment Dhe zdo k salavatet tonat që t'i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu teala alaihi wasallam inshallah Allahu جل جل anu për hir të sajdi të jumës i çon për të vorrë atij edhe në arbanh hite, në arbanh histe tar në sevapin e salavatit dërgimit e dërgimit të salavatit ton shpirtit atij zotërie sallallahu teala alaihi wasallam në vorrën e tij. A një ka të dha hadithat me të cilët sadaka doaj doaj dersi jon inshallahu teala anë lidhen ngushtë me temat e tona të kaluara, lidhen me shoqërinë e munafikave në Medine, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shahnu gjëmatin dërshëm më ndojë unë si pas lezimeve se nuk ka surën kërani kerim prej 114 surëve ndështa dhe një surë pështon edha ta shkejt pak e Allahu Gjelle Gjelaluhu përket taipë përket gru të cilët ka jetu në Medine nuk ka pëllë po është interesant është karakteristike se në gjuzi 27 në Kërani Kerim Allahu Gjelle Gj saj problematike në shëqërinë islame, ja ka kushtu një surët sëlla. Jo prej surëve gjata, prej, as prej ative të mesme dhe për hemën, prej surëve qëkurta, Allahu gjëlle gjëlelu e mërtonë sëlla surën, e sëlla ban emnin, e këti i letin bashkësien islame, prej rësurëllah e të në sëllam, e derin ditën e kiametin. Edhe të mdu këtë mu e pe përmonën, Se saharan kursit xhamies, po për përdorot djala bashkësisë islame, shumë njerëz po na keç kuptojnë, po na morin vesh dallash, se mos po ekipi në apo qellim për, për shemb bashkësinë islame në Maqedoni, bashkësinë islame në Kosovë, bashkësinë islame në Shqipërinë as zot. Bashkësia islame sahert folën djala në harë për gjithmonë, për qellim është bashësia islame prej at ditë kur ka ardha de mali selam in tuk e deri at ditë i trapin kur ti prije rrugën para njerëz që kështive njëzve, pita ademi e derin fund, kush ka qenë musliman, kush e ka besuar la unë gjëllë e gjelalu, zote që i zonë me qeni besuar prej anës ati, konsiderot antari bashkësit islame. Pra, shoqëria, e thila e ka shoqëru, e ka rëfu lë alifet, Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, me dine ishte ndam grupe, e temat e tonë ajetët me, me të cilët kemi të bojmë nga kanë lidhe me grupin e monafikave në bashtin islame do me thonë, jonë bashtin islame në ziren teme edhe në tonën, po preja ademit e dherin funë përshkakse nuk ka jetu një generat nuk ka ka përci një periudh kohore të e cila ka pështu paket i letë nuk kemi historian në islam nuk kemi kitab që e lorë së kur të vratis dhe buri në gjili edhe korani kerimi që ka narë edhe në kanë pru një hajet, një thonjë, një, një fjalin vetën, se prej kësa i date, një qinë vetë, apo pasë qinë vetë, ka jetur një shoqëri islam e pak të pak si persona. Së kemi kësi, nuk ka kësi periude. Pëse kështu a thu? Së të mundë dhe dikush me gjithë, dhe një përë, dhe një orë, dhe një fushë, dhe një malë, dhe një deti, dhe një ujë, dhe një bereqetë, Dënëshë shrii pailet mrena 18 asrali te çina mos kemi dënë harë, një smud rradet tuna. Po ti breqeti jo tharroi kishti, ai ke marrën vesh ke gjithmonë një as në harë. Saft let a janë breqet e vetuan fushë si vet, a janë ke nën me numër? Jo. Dënë rroja kit fat atë ora. Plot ka rrai fatat atë ora. Dënë dron mala fat. Dënë pem për kostit, pem në borxha akia, kimi ki i let. Sari atu rri sari dënya. Po E në mesin familjar një aki e pa qefë me shëndet Po, në mitësia aki e njotë sërtë nuk banë kërkan Po, në shëshërien tonë dhe aki të një njëri shka ashtë shumë i menqur Po, do a i kishka si janë të menqur Po, në familjen tonë përgjësia aki do më zilafë që ashtë ka nuk ju punod Nuk i shkohë të bush, po, e po Nuk të stojnë kush e lipë shëshrien pa i letë e kakot Po, që limi islamit shka ashtë që limi islamit nuk ka arë kjo femën a ka zuneve, se ju do të mërini dë një ditë, e në mesin e juve nuk do të keni defekte. Ju do të ka përteni dë një ditë, në shëqërin e juve nuk do të keni pura, shka bojnë sregullime, jo? Ksi shëqëri e mësë paramendoni, po islami ka arë neve me në spjehu, Qish me uksin në ravat e në të menqërve, në përmet të, men të menqërve. Qish me uksin në ravat e diturijet, në përmet djetarve. Qish me uksin në ravat e besimtarve sinqerë, në përmet njërzve sinqerë. Qish me edukud vetën, në përmet edukatorve. Se përndrishe, vetëm me i hek njërzit prej shkollët. Ne ckojnë të shkollat i hekin mësusët. Ne ckojnë të shkollat të hekin pëdagogun. Ne ckojnë të shkollat të hekin drej Shpar loje njësi në klasë ato. Shpar me kome e gjesin atore në msimit, me dalë më në msusit më në are kur që a këthe e shpinër, ka ndonë. Në gjimë stores, msusit e ka dalë, e ka therë drejtori, për i duësh drejtorit ka ardhë një fmi, për i duësh drejtorit një dita minuta zotri msus, a e kalonë regisërën e u ka thonë zonëzve, rrëni qetë pak që ta shpok ferë. Shka ishtu së bjegu? Ishtu së bjeg ishte të të spjegu, landë dhe nivelli, shkenësort ngritur, dhullë mëzusi, jakëta i shpinën, në tëllin me kam e kanë qitë në zanë, sa të të në qatë, qatë o 5 minutët. Vecë shkonguat e gjama, se prej këtë të mujmë me të spjegu, që ashtun gjami o bura, vecë në të dalë e hoxha, në të vinë katuni, në të dalë e hoxha për ja është api dërësit, në një herë shëndrodhë me kam e ka hekë për i shëqëriës, a i mesi i zbrazërët. A i mesi i zbrazërët. Ajo zbrazësina për shemë, mol pite Musa e tërte Isa, zbrazësina pite Isa, tërte Muhammed Mustafa a.s. ka dal që tërme kam. Ka dal janë njësë qëra lojna. Jo lojë njëli, jo lojë të vrati, po janë njësë lojna gjahilijetit, a njësë lojë abelarë, A njësë loja e mësë respectit A njësë kanë njën kan loj Me lujt ato shka kur topin Se kanë lujt Qa të shka kur topin Se kanë lujt loj, Qa të lujt top Qa tjime mësë pari Ashma nga të mene Me ju dalë kup agunit Zdhin ato me Zdhin ato Asta me zga të kamë Ato i bin direktit prenglës me kamë Se se din Qishkojnë këtë pun Ka regula Pra Me të largumën E Muhandad Mustafa Sallallahu alaihu sallam Nimi e 400 vef Ndo d Harun se haj me vdekin e ati e la rarit e punës, ju largun e rarit punës, për nga merit a.s.w. ju largun e rarit kuranor dhe sunetit Muhammed Mustafa s.a.s. Gjetën qera regulore për veti. Gjetën qera regulore për veti. Me zavendsu atë e që Allah u gjëllë e gjëralu e ka qitë qit në shesh për të, për të punu me ta, për të vepru me ta, edhe gjetën metoda ashtë smuta, gjetën metoda ashtë smuta sa që një hoxës prejo gjëllarve me i qunë selame, me përshëndej prej së largu, se ti në ven e ki, leon dëmë tonë e kitë së gjumë e mirë, në edhim që o gjëllarë kënteni një mirë, ama ti dëfektin e ki që të rëkunë. Dëfektin e pasë këti përshemë, shka për qënë gjëmi me përmenë salinit, shka për qënë gjëmi me përmenë qërqillit, e që sotë atë prapë përmë qënë me përmenë, shka se kura formu shte e ti laik protokollat e sionistave suhju në London, ajo nuk ka prek mu edhe ti e veç, po e ka prek botën islame, e që s'poban pa përmen, se me përmimin e shtetit laik, gjalli jemi edhe joti, ka pëlqi, ka në nëshkru, se shtetit me feja s'mundët mu majtë, po feja prej shtetit dhud me qene dame, e me ketë obur tëne, ka arpuna me i thonë hoqës jo, ti inna tajna kelkau sarafasalli rabbi ka venharë, inë nëshani a ka huëll ëptar kurani kerimin më ani namazin të spjegoje tejmumin të spjegoje zëqatin të spjegoje abdesin të spjegoje ramazan të i fëll ama vaj s'kallzo vaj s'kallzo a Firaonis i da përmenë në zare s'kana ko vaj zajo nuk kana dërës me përmenë në vërudin nuk kana dërës ajo qka pas kënë bo njerëzit pra mas këti kitabit pas kënë zhet regulore qera me vuh shëqërije s'me vuh për e ndoshta edhe njeri musliman ndoshta edhe teologu musliman ndoshta edhe hoxha musliman prej gafletit më s'ka gjet ndoshta prej gafletit ndoshta me pak dhe di e ka bo ndoshta s'ka qeni koncentrubat nga s'ka ka bo ama e ka bo kresore me i ka zubh laud vetë se mundet me qene zavendësume me diska që do s'ka në sprish pun na e mi t'u e tunë qera ambijente na e mi t'u e tunë qera ko na e mi do pasoj na e mi në Evrop na e mi në Evrop qa njeri shkazot në Evropë, Nuk e ka me ven kër e kona është pjala për islamin Se islami është din evropian E islami është din afrikan E islami është din toksor E din qelor E din detar E din bidetar E din aeror E din toksor Nkejta porët a i merë pjes Jo që i vetër merë pjes Për po i regullon I regullon Ja ven regullin I kalzon se jashtë aksaj ka humbje Jo që tërsen I tregun Se jashtë aksaj jenin humbje Janë zavencume e qera regulore Ka njëzë do dhe me u do shpia vetë e keqen Ka njëzë do dhe nështë me u pulqi shpia vetë Me u do shpia huje mirë Ka njëzë do dhe me u do kjeri hujë ma ndershëm Ka njëzë do dhe me u do kjeri hujë ma jafërët edhe ma ndarë Jo, i joni a ma jafërët edhe ma ndarë A i për respekt në këtë dë njëra zënë nëmërë një Edhe masa ti më përqerët kemi besedan veti A i joni kusha? A i joni ashtë, a i sili jeton në në Ashhedu an la ilaha illa allah wa ashhedu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu atyish ka kemi tafort edhe kemi koizime shtëpi edhe me xhak edhe musliman tra hake ja kemi atyish ka kemi tafort edhe as musliman nuk e kemi vllaja kemi di hake edhe atyish ka as afër edhe aty musliman sa as kuishije kemi apo larga kush duhet jet aty ja kemi vetëm lihat citona jemi edhe më ndrişe çers gomi kjo as rregullori ajo citona jemi edhe më çer نوقبامي الله جل جلاله وجل سعنه ان قراني كريم نايهته نمبر نا. 1 ايهته نمبر 2 اذا ايهته نمبر 3 في سوره المنافقون قراني كريم في الجزء 27 ص بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ان انك ر... لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد او يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون Kërë të vinë, o, oh, Muhammed, diftirë shëpë, kërë të vinë ato shka kanë ma shumë se niftirë, me dëshmu paratije, se ti je e për nga merë, vinë paratije, dojnë, ashëndu e la, ilahe, ilallah, wa ashëndu andakën e rasulullah, që shëtu, dojnë? Wallahu, pëtë atërhek vëreshën, ndë gjohë mirë, se jo kejtë shka të dojnë, la, ilahe, ilallah, Muhammed, rësullahi, alë musliman, jo kejtë, ashë real de kesh ka thon la ilaha illallah jam musliman as realitet ama as realitet per ju neni amenen mir kur wala tu wala taqulu liman alqa inaykum as-salamu lasta mu'mina nosithun ati ish ka ka thon jam musliman tie musliman nos gaboni me i thon ati ish ka ka thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah tie musliman ka von ket regull non e ju ka ka thon to asu fol allah jallaluhu ka von wallahu yashhadu inal munafiquna lakathibun Unë dëshmoj se munafikat kër të vinë me hek shahedit paratije Nuk e kanë shahedit i zërtar të Allahu gjëlle gjëlelu E kanë zërtar për juve Ama të Allahu gjëlle gjëlelu s'janë musliman Më Allahu jesh edu Inna lë munafikun Rej, e lë këdhibun Rejnë, për rejnë Për rejnë, për rejnë, atëu E mërë dhe shi për rejnë, për rejnë Shka ka pas nevoj munafikat e medinës Me rejtë para Rasullahi të alesratu selam Me shkume i thonë se jemi muslimat E thonë atos janë muslimat Pse me rejtë Allahu gjellë gjellë alu rejnë në këtive burave E ka qitë në shash në përmet kurani kerimit Ka thonë o bura Po i së pjegojnë gjane gjatë Pse munafika në me vine ka pas Edhe pse kanë rejtë pra Pse kanë thonë la ilahi lëllah Po anë e rëqish i jajë Jo, munafiki së ne banë këta Qka banë munafiki, qka banë Qe munafika që shjetojnë Me siguri se s'ka shpiti shpijave tona E cila nuk ka perde Perder janë zilloj tash në këtë kohën bashkohore Perde me bira Të cile me vëthojnë graht t'il Edhe perde e shill Për me arësu s'obën ditën e dhe natën Në regu Qa t'e dhe një shill t'rash Për shka e përdorin popli? Ata e përdorin ma zdarke mës me t'papi për jashta Edhe e përdorin ditën me bës o bën t'er Me zonë gjumin drek Qa t'ilin se përdorin Ata, no, ajnotën nuk duhet, ajnotën nuk ka kur një efekt. Ata e përdojnë ditën, për dipun. Mizat përdojnë mëthi, nja, e dita përdojnë pi përja është ta nuk dokësh, a ti për mrejnë a shë. Ti për mrejnë a kje, kejtë u borënë parasishë dhe së kakun, a pi përja është ta ti nuk shë kërkush, se me hinë rëmë ti mësperë dhe stilit, që kjo për realizoka. E që tash pra, muna fikat E, e pa në përdorë jo përde e shilë po e pa në përdorë më kone për nga merit përde me bira atopin Balkan me pasho që i në islam e për nga merit edhe shokë që ti qishë për funksionojnë e pra me dalë vidizative me shetit me shahadet illa illa illa, illa, illa, illa a kusrin vetë moni ma përdeve në mësme ditë ku janë dnalëm mirë po kjo fejë mode. mirë po kjo islam me këto gjashtmi e 109 notajete Me shtatë të shtat 1346 fjalë këtij Kurani Kerimi, me 320 100 linjë të tavlëshkronja këtij Kurani Kerimi, me 14 mështurat këtij. Na e ka bën edhe muslimanëve me dije shumë mirë se edhe ju në anën tjetër keni mundsi nëpërmes këtij kitabi, më së për dal stilit prej përjashta për me i paku janë mëshë. Kanë thonë po kjo? Kjo kjo si shajzë namundë përtojmë do monodativa, po. Na deportojm lëmën aktive. Çi s deportojm në lëmën aktive, thojm na me zemër ose zë, edhe me gojë, e dëshmojmë se jemi musliman la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Veprimin ton nuk lakojm ndrisht, na në përmet si e bëjmë, edhe pritim prej tijën edhe në nga pagujt, a këj njerëzit, s'ka më sperdës na bojnë selame. Na bin me gurë edhe dorën fillaveshtin një xhap, i thernë me biseduën, shaq ku bisedoin burrat. Edhe ajo sot ajo vdoim me diën plan ditën do të bisedojmë inshallah, ato neve na tregojnë me vepër se na jemi ato të masferdës. Unë na pura. Bismillahirrahmanirrahim. Neja monta Allahu jalla jalalu organizohet nedën xhaminën e Subçanit për trillimet e dha shtëpjet edhe për plan lëçet edhe magarnëçet, të cilët i vani me lapsin në ditë në për gazetat në ditë, të cilët i keni shpallë fetari, i keni shemë masferdës, ai i keni bë gazetat drejt. I qribo gazetar munafiki nake midal haftat urdhoni në xhami bismillahirrahmanirrahim e ne bisedoj god problemet e juve deri ditën e hetë mramë e keni ku na jemi duke ju prit juve urdhoni prej marifetit juve s'ka kemë ndëgjuajë as zyrtarisht çike ne thonse se po shkojm sopjan me bisedu pa me thon se ne fejojn gazetarin kush janë ek te kërkojnë na thon se ne fejojn pas kë di son pra na na por keni ose na por mbledh vet na por tubimin te juve se Na henëz me dokumente dalim, e shohin ato në Slupçan ajë nes, na kur dalim me dokumente, sen Slupçan kanë ardhan 40, 40 mantila i kanë dhat chikave në Slupçan na para ta dokument kimi. Po jo nuk janë kon 40 burra, janë kon 50. Nuk janë kon 40, 50 janë kon. E ato mantila i kanë mora atës, ka që kamësojnë të cale më të sëpçanin, gjami ka një ka një ka një ka, i kemi në nëshkru. Shqoqata ka liri mirësijës i ka pru. Shqo një vetë një në kaliri në mirësijës ku që javë kavon ative. Pish kupi, më le kupi, i ka pru me kërë. Më le kupi, i, i ka shkrujt e më në nëshkrimët. Në Nuk janë konë 14, 15 janë konë. Do avancet defekt kanë me në respektu dikush edhe me respektu dikan. Ne bosa i di dikush edhe nosa i di, sa i, di, sa i, gi, sa i di kan. Shkoni, kallzoni këti slupçan. me burrave se ka ardhi fukarap i pidixve, as të li parë sa në sulçan. Shkoni, kallzoni se edhe kjo defektu po kiskujoni sulçan. Sulçani kanë drejtë mes ajdit. Bani qiz, ju me çisipun mirni. Na do të mirmi me asha Allahu xhellal xelalun Kurani ka thënë edhe në sunetën e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Na do të jesim sinqer gjithmonë. Na do të jesim Kurani Kerimit moxhlesin. Nuk do ta lakoj mundën për hatërtative e njerëzve, çfarë mendojnë, çish mendojnë ato. Qallahu yashhadu innal munafiqun el munafiqun el kadebun. Po çak, ka thon Allahu xhellahu zelaluhu, ju mundi me jofë të njerëzit. Çish mundi me jofë masperdës, ju dilni në shask, e thonë ato jetin masperdës. Faktikisht keni himë masperdës, keni pase nuk janë, janë janë smut. Nuk ka ngetbot, leto burra me bobifta. Nuk ka let ngetbot, nuk ka ngetbot me bobifta. Nuk ka let Për shkak se kjo votë ka direkte vet, i ka, ka shtyllat e veta. Shtyllat e veta kjo popull i ka njerëzit e si tij gjërë getvot. Urdhëroni prap prap mundsojmë me votë. Që edhe në mujë për ia vjapim, edhe në mujë nuk keni guxim marr me bisedu me mashkit. Edhe në mujë s'i do ne për ia vjapim, edhe në mujë do për ia vjapim, prap keni guximin. Me bisedu, për shkak se keni rrej. Për shkak se keni rrej, për shkak se keni tradhtuar xhamatin. Për shkak se keni tradhtuar adhmirish kanë me sinqeritet Ramazanin, janë ka profitrin e dha zehatin. E keni rejtë atë burë shka me sinceritet një avë ka prulli kurën edhe zonat. Me sinceritet ka arë, ashtë ash, registru për në haqë. E keni shpip, e keni bobistan, nuk keni mundësi ma. Nuk i keni ato mundësi. Për atë shka kipëshat, do të alezoje sot mazderë si qëndrimin e vetë. Zvirtarë dhe do të jadërzoje bashkëtis islame, qëndrimin e vetë. Ma sincerë edhe nato baza, së si dhe ti ka monë në mledhe në zetështat mujit talum, do të, do të bashdoje dhe tanena. Allahu në gjëllë e gjëllë u e lusit që ne me gjëmatin tonë të jemi të sinqertë pa, pa, pa pikat zezën zëmër për me një los njerëzë dhe me ju bënë punë shka nuk i bëjnë. Edhe ato shka i bëjnë së ne interesojnë, se mu ato shka si bëjnë, asni harë, kur këti ka tunis të ka interesu puna huj, asni harë, edhe nuk do t'i interesojnë asnë darshman. Shka kanë dhe fru sa Allahu në gjëllë e gjëllë e gjëllë u në kurani kërinë? I taqadhu e imane hum gjunna, fa këto Muhammed që po bojnë besh pash pasha zotin o Muhammed. Ne jemi musliman, për ne mënta Allah i tanë për të sërëgojmë, së ne dhe në besojmë në Allahumë gjëlle gjëlelu, së i tëkha dhu e imanë hum gjunda, së perde, i kanë morë betë e veta, perde, e përde, e përse i kanë morë betë e veta, e përde, së te njeri gjëmotë në darshëm, kush për po rejka, për po bëjka beshë shumë. Këta në e spjegon, kura në i kerimin Po më në ka rrenën e vetë me bëtë në dvërtit në përmet kuj, në përmet beve, vallaj, vilaj, talaj, pasha zotin, pasha, pasha zotin, pasha me të bramit drejtën shirk, pasha kryen e qati e vlad i shka e ka. Pasha qatë thull, pasha qate e vlad, a me bëtë bej pasha allan, edhe të në një që tërë zhenë me në gjithë kush në kofnat, a shirk ti një vdizot në. ذات الله جل جلاله وذكر كان चंद्रकांत قالني بدوي ني مال صورت رسول الله عليه الصلاه والسلام قال وربك وانت يا محمد بوت لوت نيمن تالله او نيمن تان صح اجعلتني لله ندى صح امضوني ارتاك مزوتنا بوت لوت نيمن تالله او تان ال نيمن كان صح امضوني اجعلتني لله ندى Tha mbojnë e ortak me shoqina, me Allahuna. Kjo të na loj, kjo të na zyrtarisht, në këtë botë që si. Dhe të gjotë hoqa po forë, ne mën të Allahute dhe ne mëni në temë personal. Ajë qëtri politikonë gjotë, ne mën të këtijë dhe ne mën të temë dhe ne mën të gruës, ne mën të zonjë dhe të temë. Sa emëna janë këtë botë në bobën të, nësa emëna janë këtë botë, njëmëna me bobën këtë botë, në emëni kërkuj që të rëkuj nuk benëlen, asë i Kurani Kerimit, asë i Pengamerit, asë i Qabës, i kërkuj, i Allahu Gjellë Gjellaluhu vë Gjellë Shalu, sa i tëkha dhu e imanën hum gjënna, sa këto betë për i marim përde, ja Muhammed, mësë o bazën betë e këtive. Wallahi, une, shëjtanin e kam marë, Sejtani nuk lidhet edhe nuk citet për xhami o burra. Sejtani nuk lidhet edhe nuk citet për xhamin, po kam dëshirën ti xhamatis të besimtarëve musliman që avë shpreh i vullnetin e shpjegimit tim si hozhgët xhamit, t'u tregoj se shpesh har ndodh se ti edhe unë më parë atje me thillën edhe thudhen prej për sejtanit për xhamin. A janë shumë rrezikshëm? A janë shumë rrezikshëm, vet ai kur në acet për xhamin na nuk e hetoj. Ai kur në lidhje me acet për xhamin na nuk e hetoj. Se përndrishe, aja majhë rëzikë shumë se muslimani dëbët Ju kam kamzunë qinë herë, si, si hojë në derë, edhe prapë e përserit Pi shumë gjonave, shejtoni tutët, pi dive tutët shumë Pi di gjonave ka prikë shumë Muslimonit devatë shumë Muslimonit e sinit i prikohet Allahu në gjelalu, shejtoni tutët shumë A ti që i ka të shkojë Allahu në përmen, shejtoni qërave së ka që shkonë Edhe tutët pjezonit Pjezonit tutët shumë Shejtonit tutët pi kurani kerimit pje veç banë, veç shqitjo, a këthon le, e sa arkethon le, a ila, i lalapin sabat, dhe li tash, ti vetë duesh me ditë si musliman, sa ta ka dronë, që i toni. Fa sa, sa duan se bil i le, e si marin betë për per dhe më mbrojt, edhe pratë mës besë, e vazhdojnë programin e vetë. I marin betë për per dhe më mbrojt, për mës me sulmu kushi, se jemi musliman, a prapë e vazhdojnë punën e vetë. E shka kanë bo? Medinë ça kanë bën? Ponimola fik Medinë ka pasur me Selulën Emrin. Burë, një udhëdhënësi i Mullahit në vitin 6 të Hijratit te Kroni i cili ka pasur me Muraysia ka ndodhur një konflikt me thnë robit, ashtu që u merr te thnë robit, ançarve njëri e kishte Emrin Jahja, njëri e kishte Emrin Sinan. Yngu se Kroni njëri ka vekuar nga Ali Muaxher, njëri ka vekuar nga ançar, sepse u ngushtën rrobat me vetësh ka një ndërvës. Ali konfliktit. Kur ka nigre krietari i munafikave në Medine, se shka po banka në qëshrije në muslimanve, nuk ka fanë, o bura, lini këto punë se neve këto punë nuk në kanë hië, lini këto punë se vakti nuk ka përsi moabete, më mësë qip një o gjalar pita këti në vend se me spjegu ajetin, me janë njësë me spjegu problematika, lene punën e munafik lëkit, këta një fesë dhe problemit, për të cilin një ka autorizu një milion një popullë, Sajnio problemi kush e ka nuk i ishin mbi kish, mbi xhamin. Kthajë jo problemi kush e ka rënul xhamin e kratovës. Kthajë jo problemi kush e ka rrul xhamin mbi pazar. Kthajë jo problemi kush e ka vënë pallatin e sutit, atë ndërtasën e pallatit e sutit në vend xhamisë. Kthajë jo problemi të kafëve, çaja, problemi u përçat. Linë jo alarmon, ne sqegojmë kullu Allahun, ne sqegojmë i monit. Ne sqjas sqegojmë moral, ne sqegojmë sqegojmë sunetin xhamatis. Linë njerëzit. Ka murafikën me thiet, ha? Pa a pan go majerka? Edhe këtë pan go fa katheruna fi biladina fa ardhën prej mekkës i mekka, si pranum shpia të tona i rritëm i shtum mdë gjënë të bëgjësh për muabeti ardhën prej mekkës i pranum shpia të tona në banën kalaballëg katheruna fi biladina në banën kalaballëg neve u rritën banën gjem e vlad u rritën që di majtë prabër e rrejna fa wallahi ma hada illa kama qalë l'awël temmin kalbëka jëkulkë sa kjo kurgjosa që se të sen sa kjo është tukëra jo shka ka thona jeri vjetër ruje të chenën majzë bramit ha kuj munafiki i ka thonë chenën tu munafiki i ka thonë chenën tu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam të fjalli haje paska ruje të medinilija për nga marrin pëmeke e paska u shihe majzë bramit për kashka fa ruje të chenën majzë bramit ha edhe ka bonji bëhë sallallahi lejnë rajana ila l-medinët i poshtri i eprit poshtrin e kush i eprat ai di seluli kush i poshtër muhammed ibn safa sallallahu alaihi ve salam ka më për zon prej prej medinës tekra me sahabë ka qenë rishum e kanë dëgju kët muahbet ka ardhi ka kalzu rasulullah alayhi salatu selam sa ja rasulullah filani filani filani për ti ka thoni poshtër filani për ti do shoktë tu ka thon ket edhe ka thon cen Sa Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, sa o burr, ndashta më se kini gabim, nuk ke shef menguj fjalëzien xhametën e vetaj. Nuk ke shef menguj spietjen xhametën e vetaj. Ha, e kam dëgjuar me vesh metodit ja Rasullullah, sa ndoshta veshëm nuk i ke thmut. Sa ja Rasullullah të di versi kam fnosh. Sa ndoshta fjalorin ti kam mordhas. Ja Rasullullah fjaloria më shumë i pasunum. Sa dialekti atij mos ka munduël betë se ke kuptosh apo folët. Edhe dialektin e tij e kam fatë një orë shumë mirë. A thërë e vërtës, më, Rasulullah s.a. nuk e ka fërë të njëzë njëzë, nuk e ka fërë të njëzë, me bëgë me trajtë u të të të të të të mësënë në muslimanëve, hësë ju mërë e ka hekë shpatënë të ya Rasulullah, dëjëni aqtëa unë ka hadhe l-munafik, lejëm zëtë jë eki shafënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kja është më na fejtë sa musliman, ama për botën i jashën, cëllën shashni i konsiderot, shashni në islame, shka thojnë botë a jashë, pra, botë a jashë, shëtojnë, e, Muhammedi jakishni të shokteve, e, se pi prajke, kjo musliman i si ka hi, ulu, Umar, ulu, ulu, ulu, ulu, ulu, shka thojnë botë, Honë e re gazeta shko në Chicago Në këtën qendrën islamike A gjeku mëllë e akupi që kanë bo një thirë Me majt një tribun në Amerikë Nuk e kam një jetë me shku Përshka këtë nuk jam i lirë meshku Me shku me majt një qendrën një, një, një tribun Me titull Narkomania Rinia Dhe, a, a, rinia", dhe amoralitetet Qënë falë, rinia dhe Anomalit bashkohore Me që ke temë, nuk e kam një jetë me shku Së jam i lirë shtipër shtiri are që për njërë dhe gjekë kur të lezojnë hanën e re e shupin se ki hongës ka po vërme nga majt tribun a shpalë për nga me thujnë to pa pa pa pa sa njëri i poshtër në këtë varë e që a shpalë kja për shë kjo gazeta svirëtare kjo gazeta kjo nuk fëll kutura se ati u le mokën shkrujt thujnë disa gjemot për për njëve po abe a njëri a njëri a njërë a njëri a njëri a njëri a n As si sama, mashti çaja za i du'd mungu, e du'd mungu de, në Australi, jemi mënyore ah, që ispallni poster profetit, s'te spon kanja mer, billete për u penga merit. Ale dinash për atmosferë e nikojë, dinash për bindje kemi këtu, aja e ditën e një mbretëz vetë, e ka për borxhajën merit. Ja Muhammed Mustafa alayhi salatu selam shika, shika, shika shnorë të mujit, ama ka bën i punë, ka thonë shuni se nuk na ka hië muslimanëve me zveti me spama, z... një punë që t're gabon, thonë punë ka pun, shuni ko. Shokve, pi lufte, që nënë kam kejt, janë që nënë kam, sa ja Rasul Allah, ku përshkojmë, sa hëtni, në pikën e zhegit, nësë një ditë historike tjetës ati, nuk i ka urdu në shok me uqu prevenin atë ko, 50 temperaturat, sa që nënë kam, kejt në kam, hët, hët për para, sa ja Rasul Allah ku, hët për Medine, 300 km, 250 km, hët, kanë hët, hët, hët, hët, teri kur, teri kurin kanë shlu këm, kur kanë ranë në tokë Prej gjumë i qëllu, njëzim së gjumë i qëllu, ka dhe, se para. Ta pëse i ka që u kështu këtë marsh me bojë, së në ikë, ka së në, mësqyë bere vakë me fundë, mësqyë lojë e kohë me bo bisevë, të shkandollit e kroni, mësqyë venë e kohë me bo, s'ka do me thonë, se kaxë nuk kemi vakë me bisedu me zveti, si duni me bisedu, o oh, bura, kemi me ka me bisedu, kemi me ka me bisedu, një hare për gjithë mon, o oh, ule mo, Një herë e për gjithë mënë mësh në me men Se mële Jakupi nuk ka i lirë me juve me bisedu Pse pundë me juve janë me bisedu me vetën Nuk kanë vakt Nuk kemi ko Kësi duni me bisedu kemi me ka Një herë e për gjithë mënë Kemi me ka du, Si duhet me shujt Ka vakt me shujt Si duhet me fol, ka vakt me fol Ama dhe me muhe Se on faktikis Nuk kanë ko me bisedu me vlavintem Unë faktikisë nuk kam kohë më morë me njërë Shka, shka kanë vakë më morë me, me, me, me, me punë kota Dhalika bi anëhum amënu thumë këfaru O Muhammed Që ti bashit në medine Që po i shka këtër kejtë të probleme Që ti bashit në medine Që ti bosit në medine I ti le banem në abdu lajmë një ubejmë një selul Medine po të lajmë rëj Shka kanë zemër ti Nësër i bojnë këpunë, këta Allahu veç që banë veç, veç, veç Allahu edhaj, kërkush i të rëkuj ma sa ti Po të kalzoj ku ashtë Selvi problemit medine Këse për ndodhin këpunë Fol, o oh, ajeti Allahu Se ma mirë se ti që jetë me gërë kërkush O oh, oh, Muhammed Janë dorë medine Janë dorë medine Nuk e kanë pasë njët me kalun islam Së kur donë mekë O oh, Muhammed janë edhe këto a, a janë dorë mekë shkanë se kanë njët me kalun islam Kësh janë ato Ebu Gjahlinja, Ebu Luebe, Dive, Lidi, Tra, Okbe, Katër, Umejnë në Kalefes, Umejnë në Kalef, Kalef, Kalef Gjash, Abe, këto nuk e kanë njër në islam me kalu, u kri, Edhe në Medine janë kdo, qësi, kush janë kdo? Abdullahi një ubejt në selun, filoni, filoni, filoni, filoni, në regu. Mirë po, ndëgjom mirë, selbin e derësit sëdit, ndëgjom mirë, vladhe jam i dasho. Se këtot mekkës e kanë lajmru mësë me kalu në islamë, Po kanë qenë shumë talenta për një punë. Pse e fatën faten Mekë Muhammedun (s.a.w) nuk i adekvate. ka shi fuqishëm me marr masa ndaj tipe, masa adekuate. Kanë një kafetë, kanë një punë, kanë dedikë kafë. Në Medinë, 315 vjet filan kabilia që i kanë qenë Islam. 300 vjet filan kabilia që i kanë qenë Islam. 150 filan fisit që i kanë qenë Islam. Filan burri, filan familjes tha Adi Ibn Rabi' Vlen tani Katun, kish kalon Islam. Filan burri, filan fizis, Sa'd ibn Ubadah, vlen tani Rafin, kish kalon Islam. Filan burri e kaem Sa'd ibn. Një... Si fi... Sa'd ibn një... filan e kishte kalon Islam, e vlen tani me, me hall. Në rregull. Kanthan kët me kët me dinë, s'ka as të kan njeri në zamë kalu. Në bisedën që kishin bëhet me njëmen, fam mir. Na më jetojm çu piktivësh kapo ushtria u bë akarat e modhë, to shkuin. A mund jetojmë? Jo? E po, tani jetojmë pra, dall për ballë ja jo musliman, ja ta përdorim ni taktikë tjetër. Cëndom sa do të himë shahduan la ilahe illa allah rradhative, a do të funksionojmë si na. Do të himë rradhata aktive, do të jetojmë, të pranojmë çashtu siç më pranojmë, a jetën do ta bëjmë si na tonë. Allahu xhalla xelaluhu, ja Muhammend ducu, Jibrilin radhimu çosh, qof shko, bismillahirrahmanurrahim. Shkozi Resulullah al sallallahu alaihi wasallam. Zalika <tër> bi annahum amanu tom um, kafaroe fa ato besoin ton e boin kufur besoin boin kufur besoin boin kufur ksto ishin ka njerzit me dine se shoqria ishin rasulullah sallallahu alaihi wasallam medine projekte pe qicit se no piqisai grupe ka pa probleme me loja per shkak se gjithmon kemi specu se allah xhalla xalalu kuranik kelim na qamsu ka than munafiku as mai rrezikshëm per juve se armiku i jashtem pa ai shum ka drejta Amin kujasëm ti ka aftë drejtë, ai ka shumë drejtë munafiki. Cë nuk drejtë ai ka. Ai ka drejtas me hindhjam i mufan saf me ti. Guzan menal, thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Ai ka drejta një nënçes me në Shadrvan, me zonë Morabdes. Ka ta drejta me sku të vurrëj. Ka ta drejta me ta fal xhenodër. Ka ta drejta do të bëj dhondër. Dhondër do. E maraj çiktonet do të bëj dhondër. Tonë ti blesh babgjish i ati, blesh mik i ati. E ka të drejtaj, çmos me marr miras masi desh të vllaj. Ke të drejtë, çka më? Vet për për këç kak, kë të këj këto stacione ti e jone as e ndash prej ti, ke këto damë te ti dush mihek me djeg se me shtëpi. A shumë, a shumë punë rrezikshme me xhamat këndarsh. Allahu jelle jalalu, uh, hasni pak të parë. Hasni pak të parë si duhet. Tek be annahum amanu thumma kafaru, to po inbesim, to ne punojn pun ta besim. Fër të të bëjë ala qëllubihim, fër hëm në eftahun, Allahu jallë, jallë, jallë, thë mështi vë primi kështë li kështu, unë javë kanë vëllosë dhemrat. Javë kanë vëllosë dhemrat, fër hëm në eftahun, talë nuk e dinë, më sëlla në shëvërtet, edhe sëlla nuk në shëvërtet. Wa i dha rëjtahum të aqjibu ka e gjithamuhum, fër kër të shifëshë ja Mohamed të pëlqen figurat e ative. Kër të sh ato të pëllqenë trupët e ative tije për punët e ative janë të pëllqishme përgjigjit e ative janë të pëllqishme nuk përgjigjit në kohën e dur këte i të kutubi rahmetullahi ale e ka spjegu këtu këtë pjesë tajetën dhe të librin e vetë e ka pasem e ka im në libri ati zilal i kuran kushka qëtë mërë interesur në pjesët e gjash të librit ati këtë komend dëbukur e gjoni Sa tuajbuken rsamum, por nuk tëajbukë javobum. Sa tihet kban çajm ta trupat e ative kur ti shihish si figur, ama përgjigjet e ative nuk përgjigjen, për shkak se nuk përgjigjen me kohë. Nuk përgjigjen kohën e duhur, përgjigjen mavon kur ju komendon. Dhallika tuajbuken, dhe nëse i shihish tuajbukë rsamum, se ila qalu, ve i qulu, tasmau li qulim. Kur të folin kan fjalorë dëgjushëm. Tingujt e fja lërit mirë ju tingujt Wa injekulu të sma u jale jale, li kereen, dhafon, ka ulem Allahu gjëlle gjëllë Nukur ali kërin të afon Ja hseb ka annahum khushubum musën në dhe Ama më shumë injajn Banderave Edhe trupave të penve të cilët Degët nuk i ka në mojë Po ka me e vetëm trup lipësin pushë Apo në mejë Kësë herët ka për tajsh përskaj Gjithë mën i fatë Gjithë mën i thungum Gjithë mën pa frit Gjithë mën pa kokra G a i shka pa dega dhe pa fleta edhe pa frite, shka banë o burën këtë gënjohë. E kje një trup në u dhe dega, fleta dhe frite s'ka, shka banë. Faktikisht kur ka dega, di e së ndështë edhe fleta ka. Si më s'ket fleta ka, drume gje. Si t'ket fleta ka, hi e me pushullër ta. Si t'ket dhe frite ka dhe me hongër ta. A shumë pozitiv. Ti në thungë si ti ket dega të prejme. Shka banë që tërsenë përveç me njerëzve javze udhë. Glavina kerr diollin dai thaj. Njollit injiten duin ta, njollit dai kerrin ta, njollit alomonta, te lashe permitelase. Thung. Thung e pa pritshum, thung rrug zana. Allahu jalla jalaluhu wa jalla sano. Nam thub ches bashku, ato fa thung, ato fa jona shi dai thajn kerrin per rrug e na igrisin knieshen, na schosin knieshen, e na igrisin trupen, inshallah Allahu jalla jalaluhu nam di bon ches bashku, tkalojm vetem rrug te jona edhe ne mëzbomi cunga rrugëve që i zamudhët. Zotin arujt prej këti, ne dhe zbashku prej këti ve cilësive që muslimoni, muslimoni tibohat rrugë zënës, a Rasulullah në hadis ka thonë el muslimu, me nselim el muslimu në milliseni i vajedi, ku shë a musliman? Ja Rasulullah, a musliman është a i cili, njerëzit janë të lirë prej dorës edhe guës ati. Kështë e kujdes, si të fënësh me guë, edhe qëtërin së lera atë, Si ka zgathës dorën pasurinë e atij, çetrin selarat, nuk je musliman. Se ka thon muslimana shaj, i cili njerzit janë lirë prej guhës edhe dorës atij. Prej guhës fjalës, prej dorës lapsit, edhe parmenës, pluhgit, aran, mejin, zirin, letrën. Dikush ja jep një letër dikujt, s'i ka thën letrën ajë, kau nga amanetin. Dikush ja jep një dinar timen, çfarë fillon ja kam pasuha. Me dorë kau nga amanetin, dikush e libron, ndërthuja jeni nika çoreve ja çet. Arazvat me dorë ka hëngra amanetin, dikush ia ban fjalën 500 filan në ven, filan vend qetrit. Pa u prezenta, po u kono prezant apo diçka, shkruan me lapsa. E, e ka hëngra amanetin. Nuk ka, nuk të kalon i lir me ju, nuk kalon i lir me ju. Jemi të porositën. Jemi i thurd num. Pra janos Allahu xhalle xelaluhu si njerdit i lon të lir. Me jetu edhe në punte aktive mos i përdhimi vetëm në një rast, nëse sa harama ka lihim futi. Yonat kuptimin filoni pushit ke dro, leje i lir se kim mos fol për këtë. Filoni pupik e raki, lehet lirë. Jo në të kuptim, po kejt ato shkamendojnë për pozitive dhe ndërtim, edhe zhvillim në këtë botë, kush ju del për para, me indalu, me mësme zhvillu. Gjona pozitive, nuk është muslimen për shkak se e ka pengur të drejtëm. E ka pengur rrugën e Allahu, gjëlle gjënalu, gjëlle shalu. E dhënë, ka annaum, khushum, mësëm në dhe, ja hsebune kulle sajhatin alejhim, si të lafjall, si të lafjall, si të t'humull aduhu fa hdharuhum ka thonë Allahu gjell ja e gjellalu ja Muhammed e këto janë anmiçte të tupra t'humull aduhu fa hdharuhum rrujo Abdullah i në ubejnë në selurit kështë e kujdes prej ti sa është punë e modhe di punë ti ka bëtë mdoja më ndojë se janë dërt se më të ka bëtë prej të modhe me shka bëtë dërtë për muslimane të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Islam ja po vazhdon apo nalet çeto e i hyjne ti fitë fletëte në xhamin tonë apo në konakun ton thave ku po luftojm bletë të thën po luftojm Medinë ja Rasulullah ne jemi flet s'ndalim na me luftu jashtë Medinës ne na nuk i kemi ato kondita nuk e kemi ato kondicion nuk i kemi ato mundsi mso ka këtu në Medinë me anë mikun do të luftojm inshallah hini rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem i pyetinin jemtëri për të, të cilë sai nuzirtu bil shabab jam ndihmon merini Tha o bura, o i o tri E ku po luftojmë me anëmikun Tha njëja Rasul Allah Na nuk luftojmë të kak Tha në nuk luftojmë rrugë të medinës me anëmikun ton Nuk ja lejon vetës në që i anëmikun të mprat muë E motra jeme prej diritarës të shep Zlavut ka po i beqapa Na nuk e bojmë këtë Na nuk do të lejojmë nusja Ati burit i cilë e kështë e emnin këngala E cilë i së martu natën e luftë të suhudit Natën e luftë të su Kër ka, ras, ka kërkurë Rasullahi me dalë nuhut, ka dalë për dritarës e dhe ju ka do klerëk, ka thonë nja Rasullallah. Nuk do të luftojmë na nusja e rajat natë me pa burën e vetë sa bale ka peja pratan mikë. Do të luftojmë jashta me dinës, mirë pa drej me dinës e deri nuhut, i ka 20 minuta në kodë. Për 20 minuta muna fikish ka është gati me bëbura. Për 20 minuta. A i selë të kolla, vërdalë, u kolla problemi, ti që e të e shvillu me gjëmatin tanë, për 20 minuta ës aja i zote, aja i aft, aja i shpejt aja ja, tëllovitët mëna fiki, me dine për 20 minuta një rrugë, sa të fici një fjale ka pojnë hu unja, mesin e ushtërije së shku, një fjale qëka e ka thonë, athu 300 nështari ka këthin u dhe të nga mërë jo par, prej 9, 1.300 e ka lorë rasullajnë me, me 700 me shku në luftën e u dhët luftën më të dherë një së rrinë islam e shka ka thonë aja të ashove ma th një lavë që ka shumë bubaj ka po një lavë banë shumë që të ka thonë asa shu juha o ata asibjen nuk i ngoj burat me thullë për mirët ki që kash, kur një sajnë që do sajnë do me thonë neve plezhves në i ngoj fjallet e jam ngoj thullë ve me dalë për jashtë amelishtu i ngoj thullë e që tash, plezhves në ngoj i ngoj thullë që ka, ka thashtë ki muna fikin me dine për qëllimë bura a shumë delika a shumë precis qëndrimi këti njeri këte ka pasë kje qef ki plakin co kak me liftu ki munafiki qef se ka pasë co kak me liftu qem ka pasë co kak se ki kur të zhvillok e lufta hi ke pime a kapi gjik kët kapi gjik i thoi ka ati i mrena i të kje dil me arre gjalin tan i thoi ka asaj gruz mësele gjalin me ta quposh se ta prajani, se, se i ka se që të zgujë, mërë bjë, mërë ti, burin të anë se ti eres, i e resi, vratë buri, së promi martu, e ki ka përtaj, ke pina sokak, ke sokak, ka pëjgjik, ka pëjgjik, pina përderën, ke përderën, e të lovit, ke në medinje banë vakirë, e të lovit, ke në medinje banë vakirë, e të lovit, asë përdoz veshtë, e kështë lojnë me prita në mikun, a në hapsimë se ne banë ke këta, pësa e gj në sakat që qibur po gati vëli tu e nuk mët lan burrat e mëzë me sokak meri këtu me njëti ndash më në kapizin kapizik dilmarin më niti jolin ku kuni joleki për mall tamur muhamedi ta mastroj edhe pa atanti tjetër si mosën bançë këtu marë jo muslimana drinia islami duhet me gjen burrat freskët burrat mëzëra që kanë gjen zati edhe fresk atë që është kërqishin muhlisin dhe ata kanë pas me vën se i kanë shpreh mos mundi për dëshmirë ama munafiqi flakin po do më shfrizë Munafikëmen më mble shtonin një anë po do më shprizut ato lëvizje, a ato pa shartë din se asha ka pasur për qëllim. Kësi pun me din e ka ndodhur. E kur ta ndegjeni kësë, këse kjo ka ndonë me dini, mësër të didi shumë, për zamanin to në sërg, të sërgë të sërruja, në këto rima, këtë dopta, e si do mos në Balkan, ku frinë ar Bugari, ar Sërbi, ar Slavë, ar Macedoni, e loj loj rima, loj loj frima, frinë këto, se Balkan do me thonë Taras, e në Taras në atë ndirë në gjimlekë, si mësër që i veshën mirë, me katër vetë një medrese, a me, me një fakultetit më le e kupit, i të e me një pozit, me një miftija, me një sekretar, me një kretar bashkët i slame, me një fakultet e kam fjallën, e se të mendoj shti se me qekaj zitori, e me qekaj sërganizim, mbrojnë këto rima, kësot tamam punajote, se në medinë në kone për nga merën, se një mbrojnë për për piktive rimave, 300 askar, të masë, 300 askar, ka shku rësullahi me 700 e ka po luftën, me 700, 700 vetë në vend se me shku me nimi, Allahu gjëlle gj Nëve projektive punëve me të cilat kanë vujt prej Ademit. ademit pre i ka vuj. Adem ka pre i prej munafikë lukë ka vujt. Adem al-islami ka vujt prej munafikë lukë të atë shoqit. Kush ka jenaj? Shejtani. Shejtani i ka thonë Ademit mos u ban vota. Shejtani i ka thonë Ademit sui ska Zot. Keta restor e ka bën. Po prinçës rrugë ka përdor. Sond rrugë ka përdor. Rrugën e munafikë lukë e ka përdorë ka thonë ja Adem. Hal adulluka ala shajratul khuld wa mulk la yablā. A sa më thab dikush më hëngër pishaftë pe pemë. Po, më thanë më hëngër pikave, më specaftai më tha, asajtanë, "Hal adulluka ala shajratil khuld wa mulk la yeblah." Apo do të kaloj për një pemë në xhenë. Ti thaj specaftai për gjithmonë jetë këtu. Njëtëri ata kanë thaswasa lehuu mash-shajtan. Tawswasa lehuu shajtan. Tawswasa lehuu shajtan. Pipeli ashtai ka bove zmesë, se kan tonë në mot. Ai sheton në xhenë ta kanë njërë i kështonë për në gjëndetë gëndetë ka ka ihaj ati shkali pa i ku ka ven ati ka thonë njerëzit jo që i tori sa konë gjëndetë mërena e thonë pi për jashtë e Adem, a ka Adem për a për për për për e mëndesh ka i ka thonë zoti më sprek do më thonë si t'hajsh për për jashtoj këtu më dajma rë jetë mërena Adem alës të ramin në tani pasharë një këpë pak një këqure Allahu te jelleh, aw baba, faqul nahbitu minha jamian. Ayke yes. ja, yes. haja. Ja te osi edhe grya yes. jote, ayke ja. Faqul nahbitu minha jamian. Ayas, thim ma yetien لكم min yuhud an thaman tabi'u da'if ala khowfan aleihim. Pas kushti shojë rrugën te mas çajdhi këtu tek rradhën e yar. Ato ska do boin dolvia as nice të drevën por ato i pregadit. E çaq, si loti? Ayas. Ja, ska nip për jashtë on yar pregadit. Do dilni kujtonu? edhe në jarë kini me jimë provinë në përmet djekës, në përmet mujës në përmet vorrit, në përmet mizani në përmet nejtë më të kam për allahu gjellë kri një punë të hajti të kërar më vojnë pak një ka qërët dhe të bëjmë tjisa punë në temajon insha Allah dhëtë vazhdoj temë në tonë anë shëshria munafikave në medine allahu gjellë gjellë hua gjellë shenu për i munafikave më na largu inshallah jalla zelal musliman i ban e për i munafikë të vetëm na largu inshallah muz bimta edha at inshallah muz me laj ban pyetja e fundit e xhamate të cilat pritet më pyet hoxën këtë raste as me sigurisht pse po na shpjegojnë ti neve për shohërinë e muslimanëve në Medinë më parë po për shohërinë e munafikave për xhijja jon si hoxhash në xhami se baba kur ta çojë djalin mal më parë ja ka dhënë u tekshia noja menën sin filan vena kesh për u dhe në mirë a i të shkut alena me sigurisën e shëve në kemi pregadit vendimin e gjëmatit të të të cilën dhe të të lezojmë para gjëmatit a shqiptarët e gjamiës 16 16 mas në mazit dhe ndalën për me në shkru sot mazreke in shala me izre zotit të dërzot bashkëtis islamin lidhme, në lidhe me qëndrimet e gjëmatit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Procesi i zgjendelë i udhëzuar në Bashkinë Islame në Kumanolov. Pasi që Bashkia Islame e Maqedonisë e Veriut në Kumanolov, në fakt në gozim që të vinë në xhamin ton për të thënë atë që ja than, që ja kishin thënë opinionin e tij në gazeten El Hilal dhe në të njëjtën nuk thuan asnjë lajm për mos prezantimin e tyre në këtë mbledhje, ne do të vazhdojmë me qendrimet tona ku përkëtet as marr ki qendrim. Nëse Bashkia Islame, do më thonë as thonat na. Nëse Bashkia Islame nuk prezanton me këta persona, krijtësori i Bashkisë Islame ka qenë për qëllim, sekretari i Bashkisë Islame në Shkup Edhe, edhe kri redaktori i gazetes me gjithë gazetarin që kanë shrujt me, me të persona dherit të dhe ejten data 31, 8, 9, 5 në mramje pshatë i sluqan do të ndahat prej kësaj bashkësie prej datës 1, 8, 9, 9, 5 pra, prej kësaj datë ju la imrëjmë se nuk në lidhë asë një përgjëstime ju dhe se nuk jemi të dëpiruar të zbatojmë asë një lidhë të juaj dhe se nuk jemi të dëpiruar të zbatojmë asë një lidhë të juaj Për kësaj data kemi për obligim që çdo kërkesë që keni dëshirë ta bani duhet ju drejtoni këshillit të xhamisë fshatit nëpërmjet shkrim. Bani përgjithsi për zë për manipulim me njerëzit e fshatit ton në mënyrë jo institucionale, siç është përdorimi i telefonit për të qenë të, në një mënyrë të ndihmuar. Pra çdo vitet shkrim, merrjen e pyetje të njerëzve që nuk janë legitim për ne e konsideroj manipulim zë jo zyrtar. Jemi të obliguar që të, të na ktheni fletor me antasties për të qenë drejt të informuar se kush nuk ka paguar përmitimin e nacionale të pe. Kurse për të bimire të hollove që kanë ngellur do të angazhomi vetë Të gjitha lojët e sigurimive Keni rasin që të jeni të të shlonur Sa i përgjetë punës ton prej vit prej 1, 1, 1 dhe gjavë U bojnë me dije se të gjitha të vanat që i kanë, që i kanë arë Bashtis islame prej pshatit ton Prej kësaj date, ata do të jesi në arë kësaj gjamië Dhe se ajo vetë është prënare tjërë Nëse kërkeset tonë a hasin e brengat e bashkësia islamenë, ne dhe dhe të të rëmi që të ushtrojmë protestën tonë para bashkësit islamenë, ku do të i përqes, përqesim në mënirë të hapër kërkesa tonë ndaj ofendimeve që na u bonë në gazetën honë a re. Prej tashua kujtojmë, se nëse vjenë derit e kjo, kërkesa e pare, jynja ashtë që redaksia e gazetës honë a re të jabë durejke korektive. Ne o bojmë me dije se në qëndrimet tonë nuk ka lëshime dhe n Nëse në spresë ju do të i përmisëroni sjelljes juaj, nëse fshati Slluçan nuk do të jet, nuk do, ne fshati Slluçan nuk do të jemi për ju më të lirë, sa si gazetarët që i keni në hënën e rre, e nëse ju vazhdoni të i konsideroni kështu që një gazetar që vjen rën, me një punktor të juaj i si thosh, dhe fshati i ti i barabartë ta të vjen baras pesh me një gazetar të juvin, ua bëjmë dije se ne nuk jemi kaq të lirë. Akurang pura për një gazetar të kalibrit juaj dhe një redaktor Si cekeni ju në këtë gazet, atëherë u alam që ju të dëgësoni duke i lëzuar fjalët e juaja e kurse nën në fshatin e Subçan të Hoxhajon, mirë më të gjegim me falëton të dashur. Fshati Subçan 31, 81995. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Që letrë dorëzohet bashkisë islame mas në mas xhumos. Me santorat e këshillit duhet bënet me në shkru.